Det blir svårt Men vi ska alla ge vårt bästa Vi är svenska fotbollsgrappar Vi vet att vägen till VM är svår Valet gick ju utan tappar Och vi tänker inte göra några i år Vi ska kämpa för alla man igen 318. Mm. Vad mm. <laughs> e e efter efter eh kan man inte säga. Nej, men det var ju en lång 12 timmar. Nej, vad det? Jo, det var vara sånt 12 timmar typ. Ja. Alkoholintag så att ja, igen kanske. Vi avslutade ju faktiskt med... Efteråt, då gick ju vi ett. Ja. Och vi avslutade med... Eh, att vi gick ner i studion. så fick Per och Per lägga på handklapp på en låt. Ja. Och jag hade tänkt att alla skulle få göra det. Ja, jag, jag hade hans inte möjlighet, jag glömde bort. Nej. Eh, så fick jag ju ett... Jag fick ett sms ifrån... Ifrån Tolgraven. Mm. Jag ska gärna bara... Glömde säga, vad kul det var att spela in det på slutet. Det där tolv timmarna hade allt. <laughs> ja. Han var lyrisk. Ja, bra. bra. Ja, men det var ju skitkul. Det var ju mycket bra arrangemang kan jag berätta för. Om ni hade väntat något annat. Lyssna jag hemma. <laughs> ja. Men Pingis var kul. Och så var det, det var ovånt. Och sen var det Frisbein var kul. Men lp skivfastig fast det för mig. Mm. Kom du sist eller? Jag tror det. Mm. Men jag, tror, jag tror att du tänkte med på, på en frisbee-typ. Ja, flop. Micke som vann, han lyckades hitta det här att han slängde det. Så det då var det som en frisbee-pått. Sen gick den liksom upp på högkant och rullade rullar. Ja. Rullar bra. Ja. Spelade bra. Ja, just det. Han vann, det. Ja. Nej, men sen var det ju en frågesport som var skitbra. Jag vet inte om jag var med om den förut. Där man kunde... Kedjan? Kedjan, ja. Det, det började med det började med en bild på Lasse Holm. Och så nästa bild. Då skulle, ja men namnet skulle vara förnamnet eller efternamnet så kommer det igen nästa bild. Eller en del av, mm. av namnet, bilden innan. Så var det ju Stefan Holm. Ja, det, det. Och sen, ja, jag kommer inte ihåg riktigt. Men, men, men det gick ifrån <hör> Jo, det var ju också en, en på på Steve Jobs ja. Bilden efter var ju Snobbar som jobbar Och sen, ja, just... och sen var det Snobben ja. Och så vidare ja. och, så, och, från, och från Snobben var det till eh, Ben Stiller Snobben, ja, Ben Stiller ja. Och så Jerry Stiller och Jerry Seinfeld Och efter Jerry Seinfeld kom Den tog du på slutet Kjell Olof Kjell Felt Ja, mm. ja nej, men den, den, den är rolig mm. Hör du huvudämnet idag? Det var V74. V74. F+V. F+V. Jag kör hockey. <laughs> Nej men jag. Jag har kört pool. -V. <laughs> pool V. <laughs> uh, jag, jag har plockat ner uh, uh, truppen. Mm. Har du något med truppen? Nej, äh, inte nä. direkt ja, men Jag tänkte om man säger Och så ska du se hur mycket du kan Med av, av vilken klubb De kommer ifrån ja. Rona Helström då Kajserslaut Här var han i Hammarby Var han? 74 ja. Ja, Han var proffs ja, efter efteråt ja, okay. Backar Jan Olsson Ja Geiss Nej, det var Åter Kent Karlsson. Det är Åter Björn Nordqvist Ja, PS Weinhoff. Mm, det spelar han då. Björn Andersson. Han var väl i Bayern München. Öster spelar då. Ja. Var han son som en av Andersson i VM94? Nej, det var Roy Andersson. Ja, det Ja. ja. Ö, Ove Gran. Grasshoppers Bosse Larsson Malmö FF Korn Torstensson Åtida eh, Berg ja, Bayern München Ja det var Bayern München Ove Kinvall Ja vad fan spelade han idag Feyenoord Nej han var inte proffs så konstigt nog I Sköteborg I från Norrköping Norrköping eh, Raffe Ja var det PSV den då tror jag. Ja, tror jag Jo han var proffs Han, var proffs. han spelade Jag tror Åtida Berg vann ju 71 och 72. Mm. Och redan 73 så var han proffs. Han var proffs innan VM. Det var, var stort. var stort. Roland Sandberg? Ja, undrar om han blev proffs efter och du blev proffs i. Återvila eh, Wijsie. Nej, han var proffs då. Jag uh -huh. äh, tysk. Ja, var ja, tysk. Är äh, du kommit då? Kajserslauten. Sven Gunnar var det så här var Örgryte. Örebro. Roland Grip. Örebro. Sirius. Staffan Tapper. för. Claes Kronqvist. Landskrona. Mm, bra. Sven Lindman. Djurgården. Mm. Örjan Persson. Öster. Örgryte. Örgryte. Och sen eh, Thomas Ahlström. Älskar. Älskar. Ja. Ja. ja. Blandad kompott. Ja. Uh, vad har du för minnen av, av själva turneringen? Det gör... Hängde du med ja. och såg... För, för, ja. för det, där var mitt först, det där var mitt första VM Ja, mitt också Jag vet inte hur mycket Jag kommer ihåg Sveriges match Inte de här 0-0 matcherna mm. Men eh, Sverige-Uruguay Det är kanske mitt största fotbollsminne Det blir 3-0 Ralf Esum gör 2 mm. De gjorde tredje igen Donald Sandberg. Det var Rolland, ja just det. Det var den så större för mig än Västtyskland. När de vann med 3 ja. Nej, de förlorade med 4 -0. Ja, ju precis. Ja, de vann med 3-0, va? ja. Sen kom jag på finalen och så trodde jag, jag höll på Holland. Mm. Men de torskade ju. Okay. Kroif var ju en stor, stor snubbe som han hade hört om. Så. Så, nej, men och så tycker jag var bra. Det var ju 16 lag, där. det var liksom Kompakt och bra. Och nu tycker jag att det är för mycket. Alltså, det är, mycket. det är för mycket. En fast resultaten i vissa matcher, 74, drog iväg kraftigt resultatmässigt. Okay. Men att eh, nu tycker jag att det är eh, det, det är för mycket lag. Det, det är för, för mycket ointressanta matcher ja, helt enkelt. det är för mycket. Det är för mycket, mycket. helt enkelt ja. Och så tycker jag för långa matcher för... Kommer du ihåg min tips på en podd För 200 avsnitt sedan Skulle korta ner matcherna och Korta ner matcherna så man bara får med det bästa <laughs> Ja, alltså kappa en halvlek, den sämsta av halvlekarna Kan man ta bort mm. Då skulle vi låga eller, 90 minuter är för länge. Ja, 90, jo, men precis. 2:45 är för långt bättre. 3x30. Jag <laughs> 3x5. Då skulle du action <laughs> Nej, men, eh, nej, men då, då på den tiden, då är alltså, jag riktig mm. focusfärdig. Jag minns ju, och du har väl nämnt att jag såg ju allting. Eh, alla matcher. Och till och med de matcherna som inte sändes på tv. Jag lyssnar på radio så mycket som möjligt När de, sportsändningar Och så refererar de Refererar de även andra matcher inte till Sverige spelande? Ja, alltså inte hela matchen, Men, men om, om det var mm. eh, Sportradion Då fick man mm. höra, men nu har de och de gjort Italien har gjort 2-1 mm. och, och det var ju fantastiskt Bara att få höra mm. Ja Ja men det är fint Jag tänkte på De tog ut ett världslag Mm har du, har du någonting på det? Nej, inte på världslag Men jag, jag tror att jag kan ganska Ganska ja. Vill du Försöka det på? Eller hur? Ja, och och vi... säga Jo, jag, jag kan säga eh, Rona Hälsson var till val till Ja Det är rätt eh, Sen har du ju Vänta, ska du se Kroif var med naturligtvis Ja Gert Müller var med Ja Beckenbauer var med. Ja. Yeah. Sen hade du eh, ska man säga? Eh, Polska och Pontlatta var väl inte med. Ja. Uh -huh. Var var med. Var Gadossa med? Ja. Uh -huh. Ja för det var de två. Det var latta man i Ja, och det var ju väldigt konstigt att Afrika, han han har de där Kanske med det coolaste namnet. Ja, men sen, sen var inte Billy Brenner med jo. skotten. Snyggt. Ja, jag kom. Eh, och så var det någon italienare som var med också i backposition, va? Ja. Jag vet inte om det är Brasse eller italienare. Nej, Brasse är Men eh. okay. jag kommer inte ihåg vad han hette. Okej. Är det fler du som du tror att vet? Jag kan ge dig del tråd. Ja. En tysk till och en holländare till. men holländare Nej. En, en av de coolaste namn. Väsken får vi inte. Med. Jo, var var väsket med? Ja. Och en tysk i Det tyst. tror jag det var eller ja. mittfältare. Ja, var Brightner. Ja. Ja, just... nu. nu har <laughs> <laughs> det bara två luriga kvar. Okay. Jag vet inte vilket, vilket land Det är någon kommer ifrån Jag tror att Louis Pereira är Brasser Ja, Pereira var Brasser, ja jag vet Sen är det som heter Elias Figueroa Figueroa, alltså det måste jag vara Något en... som Portugal, men ja, de är inte med. Det är kanske Brasser också Figueroa Det kan jag vara en argentiner Eller ja, något sånt där 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 med lite kamouflage. Nimligt hjälp, ja. Det är starkt. Jag tänkte att skulle vi börja från början egentligen, alltså med kvalet rent utseende. Rent Det kommer ut. jag inte ihåg. Jag, jag minns, ja, du var ju två år äldre. Mm. Och naturligtvis så minns man snö i garmisch Partenkirchen. Jag läste om den, jag såg den inte. Såg du den? Ja, den såg jag. Ja. Den minns man naturligtvis. Och... Anledningen till att... De fick spela där, det var ju för att de... Han hade på samma poäng och samma målskillnad exakt. Som Österrike. Och då var det en match, en skiljematch. Men blev det inte 3-3? Nej, det var i Ungern. Ja. Nere, i, ja, just nere i, i Budapest. Sverige ligger under med tre, två i alla fall. Och det är då Ove Gran slår ett inlägg. Ove Gran vänder på en femöring och så slår ett inlägg. Och så kommer ju raffeln med språngnick. Den såg jag också, minns jag. Mm. Eh, jo, och eh, sista matchen de hade kvar, det var ju mot, mot Malta. Och egentligen så skulle de ha. De skulle vinna med mer än ett mål, mm. så skulle de uh, gå vidare till VM. Mm. Och de vinner med 2-1. På en grusplan. På en grusplan som man har hört talas om sen att det var. Det, det var. Uh, det var liksom inte ens skrapad. Det, det var ja. som gropar och grejer. Och. och uh, ja, och de gör ju 1-0. Mm. Sen tror jag det är Raffae som gör 2-1 Eller om det är Ronan Sandberg är äh, 1-1 Och mm. Bosse Larsson sätter ju straffen okay. 2-1 Och då blir det om spelat? Var det om spelat. Eller är det kval? Eller? Vilka då mot Österrike? Mot Österrike. Ja. De vann i Sverige med 2-1 också Om jag tror att det var Bosse Larsson som satte Den avgörande straffen också Eller han satte en straff Och eh, Roland Samba gör ett ungefär likadant mål som är mot, eh, mot Uruguay. Mm. Springer på kanten och så att han gör storping. Mm. Ja, men det största var det här tiden. Det var egentligen Fimpen. Det var det ja, jag om nu, men det måste ju vara i den vevan när det spelas in. Va? Jo, men pre Före jo, VM. Jo, men precis. Och eh, att Fimpen fick inte plats i truppen. Nej, men han, <laughs> han, han skulle satsa på på ja men Magnus här fick <laughs> fick plats istället. Vad var, han, vad var hans roll var? Ja. Eller vad hette vad heter hans? Jag eh, kom inte ihåg men var helt 0, 0, 0 ja, men han helt väl. 0,0 boll han var ju till och med sämre än Edvard Engmark i, ja. i TV-serien Om ja. osödern. Och Mozart, man ser direkt på ja. touch. Men nej, men man kan inte skylla på han tappade själv, ja, tappade själv förtroendet, ja. Finn gjorde bortan på. Jo. På fotbollsplanen I mm. du? Jag är en fan av VM74 mm. Har du ett album? Nej, Jag har ett fullt äh, Fotbollshalbum Men det här köpte jag aldrig längst Det måste vara tio år sedan Hittade på, på ett loppis äh, Den här Den här känner jag igen VM74 eh, Och då är det bilder på Det här var ju som innan på Bengt Bedre, Bosse Hansen, häger Hägerfolt, Benke Iver, Örskan, Björklund, Tom och Åker Strömmen och Puddeckock. Vilket gäng. Ja, vilka karaktärer. Eh, och och det står väl ingenting. Det, det kanske mest intressanta är det, det är väl kunna, på, på första sidan man viker upp den så är det en en det domen som gör reklam för för tv-apparater. Och då kan man köpa en sån tv-apparat, en sån TV tjock tv i tik för 4 045 kronor. motsvarar ju 30. Ja men, ja men om du tänker alltså månadslön, jag, jag tror det var inte många som hade nej. en månadslön på på 4 000. Nej, men, och, nej. Och, och vill man ha det i Chacaranda eller Vållnö då var det en hundlängd dyrare. 4 1 <laughs> Och så här konstig bild. Ja precis, det var en, en, en fotbolls... Och kisa för att se fotboll. Ja, ja. ja nej, men är vad är alla resultat? Nej, ja, det, det är innan. Och den här. Så gick på Oppers och resultaten står väl. En del står väl i alla fall tror jag. Mm. jag, jag har ganska bra koll ändå faktiskt. Eh, och det står ju lite grann om. Det här också att. Omslag. När vad heter det? Där de spelar i städerna. Först är det liksom i Västtyskland. Och sen får man se Berlin. En karta över Berlin. Bild ur Berlin. Och så en tecknad bild på stadion. Hur den ser ut. Mm. Och det tänkte jag ju på. Alltså, i Här är Westfalen -stadion. Dortmund. Yeah. Under var det. Dortmund. Under om inte var där Sverige spelade mot, mot äh, Uruguayen. Ja men det är nåt... precis. Det var där såg jag ju Sverige VM- 2006. Mot ja, ja. eh, Kamerun. Nej, vi, jag kommer inte ihåg vilket det var. De ska 0-0 i Nu ska vi noll, noll ska Nu ljuger jag för det för att eh, de kanske spelade... Men i alla fall eh, eh, Sverige spelar i Düsseldorf mot eh, Uruguay. Mm. Ja, då är det. det var... Rehnstad, just nu. Ja. Men sen tänkte jag här, alltså... Eh, för De spelar ju i Hamburg också, på Folkparksstadion. Mm. Det är där Köln spelar sina hemmatcher. Jag. Jag, jag vet inte hur långt ute det ligger heller. Men det är ju historiskt, bara historiskt intresse att åka dit när man är i Hamburg. Och springa på gräset. Ja, man skickar in. Som, som man skickar in. Tala, ja. har vi sagt en gång att när ni var, var i Hamburg så, så sprang jag in på. Vad heter laget? St. Pauli. Paulistadion. Och det var en vaktmästare som kom dit och på att ringa, ringa polisen. Det alltså han... var, var det när jag var där Nej, jo det var det. Att ja, alltså ni vara. gick tre, ni tre gick samt... Ja men, ja, men han stannade, eller man gick dit själv och sprang runt på plan. Han sa ju nu, inte att jag gjorde det. Det var det, var det bästa. Det var. ni får komma ut och hämta ut med 60-åringen som sitter. Att han har Ja... Jag tänkte på eh, Gruppspelet mm. I BM Jag Har du någonting att säga om grupp 1 Västtyskland, Chile, Östtyskland, Australien Minns du den matchen Mellan öst och väst Nej Östtyskland, och, och Australien Nej, Östtyskland, Västtyskland, västtyskland. Uh, Nej Då Östtyskland vinner Då var det enda förlusten de hade Västtyskarna uh. Östtyskland vinner med 1-0 och det var ju som en stor sensation. Så att de Or var gruppsägare. gruppsegare. Mm -hmm. Och därför. där? Okej. Okay. Mm -hmm. Målskytt. Jürgens Barwasser. Nej, jag inte Okej, okay. nej. Jag kommer inte ihåg. Grupp två. Brasilien, Jugoslavien, Syre, eh, Skottland. Den här... Nej, jag, kommer inte. jag kommer ihåg att de, de visar ju alltid eh, första matchen och första matchen spelas ju av det land som vann året innan, mm. eller förra VM, så det var Brasilien mot Jugoslaviet. Mm. Och sen vi som även Zaire mot Skottland, och det tycker jag var fantastiskt. Skottarna vann med 2-0, eller de var 3-0. 2-0 vann de med. Och bara för att se ett, ett lag från Afrika tycker jag var Aha. så otroligt exotiskt. Ja. Ja. Intressant är att brassarna hade exakt samma resultat som Sverige i gruppspelet. 0-0-0-0. 0 0 mot Jugoslavien, 0-0 mot, mot Skottland. Nu ringer Samuel här. Ja. Nej, stänger jag. Ringer upp han. 0-0 eh, mot Skottland, sen vann en 3-0 mot eh, Zaire. Mm. Okej. Okay. Jag kommer inte ihåg Brasiliens lag då. Vad hade de för stjärnor då? Det var ju inte Sikko med... Nej, de hade Jair bland annat från VM70. Ja. Vad hade de med? De hade väl... Eh, Marinho var någon som hette. Då hade ni, jo, sen hade de ju Revelino. Revelino var ju kvar. Roberto, Roberto Revelino. Ja, han hette så. Mm. Men här vi, det Brasilien och Jugoslavien gick vidare härifrån. Och det var här eh, Jugoslavien slog eh, Zaire med 9-0. Uh -huh. mm. Sen hade vi ju Sveriges grupp. Den kommer att vara 0-0 typ i alla fall. Jag... Var det Bulgarien? Okej. Okay. Ja, 0-0 Bulgarien. 0-0 Holland. 0-0 Holland. Det var ju stort. Det var ju stort. Och sen... Så heter det... Så stod det 0-0 mot Uruguay ja. efter första halvlek. Och de var ju tvungna att vinna. För att kunna gå vidare. Jag kom och bänkriver. Edström är fri! Och där sitter den! <laughs> Och jag har hört, i efterhand har jag hört vad heter det på, på det finns klipp på radion. Och då är det ju eh, Åke mm. som pratar. Okay. Och det är ju, ju direkt efter avspark som Sverige, Jälda. i andra halvlek, som Sverige mår i princip. Men målet var förlösande. Ja, väldigt. Väldigt förlösande, som brukar säga. Och här gick vi i Sverige och Holland vidare. Då. Och sen den här gruppen, grupp fyra, Italien... Haiti, Polen, Argentina Polen måste ha gått vidare Polen gick vidare och Italien kan jag tänka mig Nej, Italien gick ju inte vidare Argentina mm. gick vidare Okej. Okay. Här i Haiti, kommer jag ihåg, det var också man hörde, det var någon som hade för jag var sin mor och morfaren, så var någon granne som berättade att Haiti ledde med 1-0, mm -hmm. då hade de någon som hette Sannon, som, som deras stjärna som hade utmål. Mm. ser in i boken så stod vi som att de, de fick plocka ut sina världslag. Mm. Och då hade ju Lars Ska Björklund hade den där Sannom med i, i mm. världslaget. Det ser var nog något konstigt eh, slutspel, va? det var inte rakt, va? det var något gruppspel. Så var jag inte, eller? Ja. Det är inte kvartsfinaler. Nej, nej, nej, för då var det de två ett av de tvåarna från varje grupp gick vid. Så åtta lag som gick vidare. Mm. Och så spelade de i grupper. Och så spelade de i grupper, ja. Så Sverige... Sverige startade mot, eh, mot... Jag tror att det, det var mot Västtyskland, va? Jag tror att de startade mot Västtyskland. Mm. förlora med 4-2. Men enligt Åh eh, Eriksson... Så de fick en straff I slutet av matchen mm. Som blev 4-2 Och den tyckte han Nej men det där, det där var inte straff Så att vi förlorade med 3-2 Det var också här, mm. en Ja. En radio, radio Jag efter. tror du skulle säga Förlorade med 4-2 Men Per hävdade att ta 5-3 Ganska säker <laughs> Då kan man googla men var det, var det sen mot Polen då? Sen, sen var det mot Polen. Ja, just det. Och då... Då, då förlorade man med, med, med 1-0. Mm. Och då har mycket om det, den här straffen. med att de som var med sa att det är som... Han fick, har fått oförtjänt mycket skit, Staffan ja. Tapper. Men smeknamn på han... Vad var det? Tappa straffen? <laughs> mm. Men att han, var, han var ju strafflägare egentligen nummer ett. Gick han inte för tidigt också, säger de. Jo, det gjorde han. Men hur är det nu? Kan man gå för tid nu? Eh, alltså för... Man måste, nu är det att man får röra så mycket man vill, mm. fast man får, måste stå på mållinjen. Ja, det det. Tror jag. Ja, men han gick ju tidigt i ja Men straffen var ju ingen, ingen vidare heller tappa straffen ja just det. Och då blev Jugoslavien femte, femte plats var Ja, ja, ja Jugoslavien var ju i I, I, i andra gruppen Nej, de I var samma ju, grupp. i samma grupp Och det var i sista matchen och då vann de med, med 2-1 Och då räknade de äm, ja, okay, då räknade på, på På något sätt att ja mm. Poängmässigt och mårskillnad Så var Sverige femte vad stort kommer jag ihåg Femma Det har jag, herregud Och jag, jag, jag vet ju att eh... jo, men sen 20 efteråt Precis mm. Tänk att det är 30 år sedan snart 94 mm. Ja Och det här är snart 50 år sedan mm. Man kommer ihåg Vad tänkte du, 94? Nej men jag, att det tog att det tog, vad heter det, 20 år. Och sen var de uppe i toppen igen. Och det är det jag har sagt. Att det hände ju ingenting. Då skulle det egentligen ha hänt någonting runt 2015. Någonting med svenska lag med 20 års mellanrum. liksom. För att tänka att de var i final, Aha. De var i final 58. Mm. Och 16 år efter ah, kom de ja, ja. femma. Och 20 år efteråt så kom de äh, trea. Mm. Men sen har det inte hänt någonting. Nej. Mm. Förutom att, att Övig är, är bäst i Europa nu på att sprida smitta. Mm. Mm. Vad va, tror du med en kaffe? Det tror jag blir bra. Det är bjärden, det ringa alldeles tidigt. Ja, men då är vi framme alltså. Är vi framme vid... Grupp B slutspel. Grupp B slutspel, ja. Och där hängde det ju på... Det var ju Holland, de stora. De, de andra hade sina tre matcher. Okej, okay. mot... De hade Argentina, de hade... Ja, just det. Mm. De hade eh, Brasilien i, sitt, i sin grupp. Ja. ja, just det. Och, de... och, och Östtyskland hade de imponerade där, kan jag tänka mig. Mm. De, de vann alla sina tre matcher ja de gjorde, de gjorde vad heter det de gjorde tyskarna också mm. match it. match om plats uh, ingen någonting då är Brasilien Brasilien Polen aha och då var ju där där klev man ju fram Lato Okej okay. och de vann med 1-0 skyttekungen mm. Gregors Lato det sa att han gjorde 10, 10 och 6 på 100 meter. Okay. Att han, sprang, han sprang snabbare med boll. <laughs> ja, det är bra också. Han måste ha mässas boll att ta tid. Ja, ja. Han springer 10 och 7 eller nånting. Det var som sån som har som en greyhound. <skratt> eller inte en hår? <skratt> de har sådana draginna som ska springa. Låt göra ja, i Det är En keps med en käpp på som boll framför. Det är en gänglastnapp. Det är. <skratt> Annars... Har ni inte så... ja, är Han är men... klart över elva Ja, ja, ja precis, aldrig under elva utan keps Och sen var det ju det stora finalen då Och Blev det inte 1-0 direkt princip. Då fick, du, då fick ju straff ja. eh, Holländerna Och grejen är att tyskarna rörde ju inte bollen en enda gång Nej, just det Hur många passningar gjorde Holland Innan straffen? 11 mm. 16 Vad var det då? Var det Krois som drogs ner? Krois drogs ner, ja. Mm. Och det som sköt. Eller var det. Mitt nivå. Mitt ja. eh, Domaren där var ju engelska Jack Taylor. Mm. Och det var. Jag hade för mig att han hade gått linjeman i vm finalen 70. Men det hade han tydligen inte när jag kollade så jag. Han, hade varit, han, var med, han var domare I VM-70 Men sen fick de straff, var det slut av första eller? Jag kommer inte ihåg hur det var Spelmässigt vilka som var bäst Jag tror att Jag tror att de Allting hände i första Inte 2-1 va? Jo, 2-1 också. också, det var på samma sida okay. Breitner Sätter 1-1 äh, Och sen är det Tänk vad man glömmer på 27 år. Eller 47 år. <laughs> 47 år. Det här Herrej. Så där tycker jag är svårt. Alltså 2015 och 2005. Det tycker ju är precis så samma för mig. Jaså. Alltså. Jag Men, kan tänka med, med barn. Att du kan associera jo, så. Men för mig är det liksom. Fan de där åren bara. Jaha. Jag vet inte vilket som var viktigt. Nej. Äh. Man, man, vet, just, man, har barn, man, man vet ju liksom Nej men då, då var de små ja Och och måste vara skönt att ha vuxna barn ja, Tänk om ja, man hade vuxna barn som kunde spela plattor Ja, ja man kan ju spela stripper, Stripperplatta på morgonen Man <laughs> kan spela hela Sandinisten Nej ja, ja. <här> du vet hur vi är i kväll Citat näst mm. Jo Ett bra VM kan vi sammanfatta dem Jag hade gjort en liten lista här Men vi har nämnt de flesta namn Men ett namn som vi inte har nämnt det är till exempel ett, ett av de coolaste namn Johnny Rapp. Mm, jo, men nu sa i världslaget så sa det ett av de coolaste namn. Och tänker jag på Ja. Rapp. Men båda är coola. Näskens. Ja. Och sen eh, Paul Smålis. Eh, Jan Tomaszewski. Ah. Ja. Jag, jag vet ju att, att eh, det var... Var det inför VM94, eller om det, om det var bara någon gång när som... Som det var Expressen eller Aftonbladet. Han skulle få revansch Staffan Tapper. Mm. Så de flög ner Staffan Tapper till Polen. Så, ja. fick han lägga, så fick han lägga om straffen. Var det inte på tv-sporten? Ja, jo, men det, det var det var ju eh, säkert, kanske. Men jag minns att, att det var i tidningen i alla fall. Ja. Att, och han satt i straffen. Ja. Tänker man att han igen. En. Men det var ju samma sak som på... var Philip Fredrik program. Så tog de med dit... Eh, han som missade straffen på... 94 på Ravelli. när där rumänen. Jaha. Så han fick ju lägga om straffen. Han satte det nu. Ja. Ja, Ravelli. Jag tyckte aldrig han var bra innan han tog Nej. Den straff. Han, var ju så han precis... gjorde aldrig en avgörande räddning. Och så gjorde han en. Och det blev liksom... Men, och, men redan innan Eller de första matcherna Så är jag inte alls Nej men jag tycker inte han gjorde Jag kommer ihåg att jag tyckte det liksom I realtid Han har aldrig gjort en nej, nej. avgörande Ni Han räddade den han skulle, Men aldrig liksom att oj tack. Det är ingenting exceptionellt nej. Nej, Utom den mm. gången Och det lever man ju på hela livet så. Och så han, eller göra det rätt nej. Han gjorde en rolig dans Ja ja ja jag. Riktigt späxar. Ja, en spelvink. Mm. Vad hade du med för namn som du hade... Nej, men det var, de har vi nämnt. Så Gert Müller, och. Jag hade gjort någon slags inranking. Ralf Edström, och det, är, dels, dels var han ju kung. Mm. Han kom inte med i dock, men han var ju Nej, men det, fantastiskt det var ju, bra. Det var ju bra, bra forwards som är. Men framförallt, det här var ju bra, men framförallt var det ju fantastiskt twittrare. Jo, kvartor ja, är jag tråd. Han är verkligen sakna. Jag hittade ju, på, på min padda där hade jag skärmdumpat taget bilder. Ja. Och bland annat när jag skrev... När var det? Det var VM-14. I Brasilien, ja. Var det VM-14? Jo, det måste ha varit VM-14 då han, det var, jag vet inte vilken match det var, så jag skrev jag till den på, på Twitter just att det här måste ju vara den häftigaste starten i VM-match och så svarade han på twittret i, i paus. <laughs> ja, det är helt fantastiskt skrev han. Det är, jävla vad det är otroligt. Det, det är jävla taggade Raffer. <laughs> ja, han skrev flera grejer. Du skrev det här med en... Vad heter det? Vad heter det? Play spotting. Om man kollar bilnummer. Mm. Jo, jag tänkte veta att... Den här... Den här äh, boken om VM-74... Det står ju namn här också. För det är någon som... Äh, den här tillhörde ju Hans... Hackman i Bandhagen. Äh, jo, och... och äh, det är ju... Äh, alla länder presenterar det här I, i grupperna Vilka, Ja men spelar och grejer Och då är det på, på Sverige Så här Brasilien men då är det Och då man skulle få, få rita så här nu för tiden Du ser ju Hannes med ja, stora inte, Svart stora läppar inte riktigt. Brassen hade ju En, en typ mexikanhatt på sig ja. Ja. Vad heter, vad heter det? inte kar, kar, Karikatyrer och så här på Sverige, då är det ju Ralf Edström som hoppar och nickar och så har han skrivit i Raff Han är uppe bland månen Ja, precis Raffen står det, han skrivit dit med Så Holland och så väder kvar mm. Uruguay Och du ser även han är från Haiti ja. det, är... det är inte politiskt eller inte idag och här i, i Polen så är det ju Tomaszewski som är avritad. Mm. att han gjorde någon straffräddning mot England också, från kvalen ja. mot England. Som varit jättestort. Jo, men mest spelare, då nämner de bland annat det är Jan Tomaszewski. Och även han som gick med i, i världslaget, Robert Gadosza. Ja. Mm. Spola kröken. Har du sett den där Tumba-dokumentären? Ja. Mm. Han stod en inspolade kröken jag också där. sa Han stod med Jack Nicklaus på golfbollen. Men jag minns ju att, om vi hoppade till jag minns ju att han var ju... Han spelade golf, det kommer nog en men att han hade vunnit. Han blev ju bra. Ja, och man fattar att det där Han måste ha varit egentligen i klass med Gio i boll. Ja, men han såg ut som en foppa också i hockey där. Skitsnygga dribblingar och och så fotboll. Det måste ju vara otroligt. Det var ju må många som, som, som kunde vara liksom spelar i allsvenskan både i hockey och mm. fotboll. Bara ja. Bra så har det bandespelaren Torben Ek Han spelar ju i allsvenskan i AIK ett tag. Ja. Och jag tror även Nej snodda spelarna inte. Ja, men har vi ska Har vi grottat igenom ja VM 94, på att 74. 74, 94. Nu är det dags för ett nytt, ny, fräscht ämne. Är det jag som det är, du som det är du som låter. Mitt bästa ikea minne <laughs> Se Mitt bästa ikea minne Den kommer från dig också, tror jag. Ja, den är från mig. Förra gången vi drog lappar så var ju för att du hade de flesta i början. Ja. Det blev det tvärtom. Ja, nu har vi nu har vi bättre att se framåt på slutet. Ja, det är Men vi avslutar 318 så. Ja, det gör vi. och säger tack då. Tack och bok. Guten tack, säger vi på tyska. Guten tack, Hej.